Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd tuan-tuan dan puan bertemu kita pada malam ni dalam kuliah kitab Riyadus Shalihin karangan Imam An-Nawawi dan malam ni sambungan ya, bacaan kita dalam bab kedua berkenaan taubat dan uh, harapannya malam ni mudah-mudahan kita dapat baca uh, atau dapat kita bahaskan uh, baki hadis, uh, ada beberapa buah hadis lagi yang belum kita uh, sempat baca daripada bab yang kedua ini. Jadi harapannya, uh, moga-moga malam ni dapat kita ya yeah, uh, baca dan bahaskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita mulakan dengan hadis yang ke-23. Eh uh, hadis 23 daripada bab kedua berkenaan taubat wa an Abi uh, Nujaid uh, bi dhomm nun wa fath al jim Imran ibn Al Al Khuzai radhiyallahu anhuma أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدع النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لا وسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ Rawahu Muslim daripada Abu Nujaid atau Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khusaiy radhiyallahu anhu bahwasanya seorang wanita daripada Zuhaynah datang kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil kerana zina dia berkata ya Rasulullah saya telah melakukan dosa besar maka tegakkanlah hukuman atas saya Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya kemudian berkata berbuatlah baik kepadanya dan apabila telah melahirkan maka dan apabila telah melahirkan maka bawalah kemari akhirnya dia melaksanakan yakni wali perempuan itu ya setelah uh, wanita perempuan itu bersalin walinya membawanya ke, kepada Rasulullah Maka Nabi saw uh, memerintahkan memerintahkan uh, supaya diurus wanita itu pakaian-pakaiannya diikatkan kepadanya. Ya kemudian hiani diikatkan hujung pakaiannya supaya jangan tersingkap ya uh, se semasa hukuman dijalankan. Kemudian Nabi memerintahkan dan wanita itu pun direjam. Ya kemudian Nabi saw. Uh, Mencolatkannya, ya atau mensalatinya. Maka Oma berkata kepada Rasulullah, uh, engkau salat, ke, kau salat atasnya, wahai Rasulullah. Sedangkan dia telah berzina. Uh, baginda bersabda, uh, dia telah benar-benar bertaubat dengan sebuah taubat seandainya dia dibahagikan kepada tujuh puluh. Daripada karangan penduduk Madinah nescaya ia akan mencukupi mereka semua. Uh, apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama daripada sikapnya yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yahdis riwayat Muslim. Kemudian hadis 20 hadis yang ke-24 wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna liibni adama wadian min zahab ahabba an yakuna lahu wadian Walayamla afahu illa turab wa yatubu ala mantab taaba mutafaqun alayhi daripada Ibnu Abbas da daripada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Seandainya anak Adam memiliki emas satu lembah, ya, atau seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, ya, uh, pastinya dia ingin, dia menginginkan lembah yang kedua, dan tidak akan uh, dan, uh, uh, dan dan mulutnya tidak akan dapat dipenuhkan kecuali dengan tanah, ya dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat dan mulutnya tidak akan dapat dipenuhi, dipenuhi kecuali dengan uh, tanah, ya. Uh, ini menjurus kepada kecukupan, ya, rasa cukup dengan apa yang ada. Ya takkan ada apa yang membuatkan manusia rasa cukup dengan harta yang ada uh, melainkan ya ketika mana uh, mulutnya telah dipenuhi dengan tanah. Yang ini. Uh, setelah dia mati yeah. dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat hadis riwayat Bukhari dan Muslim kemudian hadis yang terakhir dalam bab yang kedua ini, hadis 25 wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhakku Allah subhanahu wa taala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma alakhir yadkhulani aljannah yuqatil hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatub Allahu ala alqatil fayslam fiyustashhad muttafaqun alayh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah yang maha suci tertawa atau ketawa melihat dua orang yang mana salah seorangnya membunuh yang lain lalu kedua-duanya masuk syurga. Orang yang pertama berperang di jalan Allah lalu dia dibunuh. Kemudian Allah mengampuni orang yang membunuh apabila dia masuk Islam dan mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Tuan-tuan dan puan-puan kita perhatikan hadis yang pertama yang kita baca tadi hadis 23 menceritakan kepada kita satu peristiwa yang luar biasa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah seorang wanita daripada kabilah Juhainah datang mengadap Rasulullah dalam keadaan dia mengandung akibat zina akibat perbuatan dia berzina maka dia mengaku dan berkata kepada Rasulullah ya ya Rasulullah saya telah melakukan dosa besar maka tegakkanlah hukuman ya boleh kita tambah pada perkataan hukuman itu, maka tegakkanlah hukuman had ya hukuman had atau kalau kita nak kata tegakkanlah hukuman hudud atasku pun tak ada masalah. Isbab ya, ya, itu yang diucapkannya. Asabtu haddan, faqimhu fa ali. Ya aku, ya aku melakukan satu kesalahan yang melibatkan hukuman hudud, ya maka eh, laksanakan hukumannya ke atasku. Ya. Jadi dia dia dia, dia datang mengarap Rasulullah dan dia mengaku kesalahannya. Bukan itu saja, bahkan dia meminta supaya Rasulullah ya menjalankan hukuman hat. Ke atasnya. Ini yani lihat uh, satu situasi yang sangat uh, luar biasa. Yeah. Uh, kesediaan wanita itu uh, bukan sahaja dia rasa bersalah yeah, dan menyesal, bahkan kesediaannya untuk menyerahkan dirinya kepada pihak berkuasa uh, tidak lain dan tidak bukan kepada Rasulullah sendiri dan meminta supaya Rasulullah menegakkan hukuman ke atasnya. Yeah. Uh, kita maklum bahawa kesalahan uh, zina ya yeah? uh, hukumannya ialah hukuman had ya yeah? uh, sama ada lah orangnya muhsan atau bukan muhsan ya yeah? jika orangnya belum lagi berkahwin maka di di, di hukumannya ialah uh, disebat ya yeah? uh, manakala jika orangnya sudah berkahwin maka hukumannya rajam sampai uh, mati ya yeah? Jadi, zahirnya wanita tersebut sudah mohsan, sudah berkahwin. Ya? Uh, uh, maka dia meminta suai Rasulullah dia ya, menjalankan hukuman rejam, ya, hukuman hudud ke atasnya. Jadi, nak kata ya, yani keberanian dan uh, rasa rasa, ber, rasa bersalah yang teramat yang ditunjukkan oleh uh, uh, wanita uh, tersebut. Jadi dan perhatikan bagaimana perawi dia tidak menamakan perempuan tersebut. Sebaliknya dia sekarang mengatakan seorang perempuan, ya atau seorang wanita daripada kabilah Juhayna. Ini tujuan dia, uh, saya kira jelas ialah untuk nak menutup aib uh, wanita tersebut. Ia tak ada keperluan untuk kita nak tahu siapa, ya namanya dan sebagainya. Ya, uh, yang penting ini yang berlaku. Ya, adapun kita nak tahu nama dia tak perlu dia ya, bukan sahabat uh, yakinlah bahawa dia ya, sahabat memang sengaja kalau benar mereka rasa perlu nak disebut nama dia mereka niscaya nis nis nis nis nis nis mereka akan sebut dari ya mereka sebaliknya mereka memilih untuk ya, menyembunyikan namanya tidak lain yang tidak bukan untuk uh, menutup uh, aibnya apatah lagi setelah dia uh, dia bertaubat daripada kesalahannya baik jadi boleh kita ambil kita lihat bagaimana ini kesedaran yang tinggi dan luar biasa. Iman dan taqwa yang ada pada sahabat yang sangat luar biasa. Jarang-jarang sekali kita melihat situasi yang seperti ini. Jadi, dia mengadap Rasulullah. Dia minta supaya dia ditegakkan hukuman atas dia. Dan kemudian Rasulullah meminta. Nabi tidak terus ya, tergopoh menjalankan hukuman atasnya memandangkan dia dah mengaku ketika itu Nabi tidak boleh berbuat apa-apa lagi kerana wanita itu sudah pun mengakuinya dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan dalam uh, mahkamah pengakuan tertuduh itu adalah sebesar-besar bukti ya pengakuan tertuduh adalah sebesar-besar bukti apabila tertuduh sendiri dah mengaku salah uh, maka tidak ada pilihan ya, melainkan uh, hakim uh, menjatuhkan hukuman. Ya. Tapi kita lihat Nabi SAW mengarahkan supaya walinya menjaga uh, uh, perempuan di bawah jagaannya ya, perempuan tersebut dengan baik. Ya. Nabi kata berbuat baiklah kepadanya. Maksudnya jangan jangan, uh, jangan apa-apakan dia. Ya, walaupun dia dah buat kesalahan tetapi jelas bahawa dia telah dia telah uh, menyesal bahkan dia telah datang menghadap ya kepada pihak berkuasa dan mengaku salah jadi tak ada tak ada keperluan untuk nak mencaci dia nak menghina dia nak nak nak, nak apa nak di nak nak di, di, di apa-apakan nak lihat betapa indahnya Islam ya Islam adalah ibarat menjalankan syariat jauh daripada emosi jauh daripada uh, sikap uh, berlebih-lebih keterlaluan dan sebagainya. Maka Nabi kata kepada walinya ya bawa dia balik ya, sehingga dia dah bersalin nanti ya apabila dia melahirkan kandungannya baru datang uh, semula ya. Jadi itu yang dilakukan ya tengok walinya pun ada rasa tanggungjawab ya. Uh, seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah seperti itulah ya wali itu uh, melaksanakan perintah Rasulullah ke atasnya. Ya, maka setelah wanita itu bersalin, ya, melahirkan uh, kandungannya, ya, dia dibawa mengadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu, Nabi ya, perintahkan supaya wanita itu direjam. Ya, kemudian uh, setelah hukuman dijalankan, tinggal lagi, ya, mayatnya perlu diurus kerana dia seorang eh uh, yang pasti, walaupun dia telah melakukan dosa besar zina dan hukuman telah dijalankan tetapi ya yeah, dia seorang uh, muslim apatah lagi dia dah bertaubat ya yeah. maka jas, mayatnya perlu diurus maka diuruskan seperti mana jenazah-jenazah kaum muslimin yang lain ya yeah, dengan dimandikan dikafankan dan disolatkan bahkan Rasulullah sendiri turut Uh, me me mensolatkan jenazah wanita tersebut, dan ini yang di pada awalnya dipertikaikan oleh Umar al-Khattab. Dia berkata, wahai Rasulullah, engkau solatkan dia, sedangkan dia telah berzina. Ya, yeah? tapi ya, ya mak maksudnya bagaimana? Yani, perbuatan Nabi solatkan uh, wanita itu ada ada maksudnya yang cukup mendalam yang difahami oleh para sahabat di sekeliling. Ya. Yeah? Tapi tinggal lagi, Uma melihat dari sudut uh, dia khwatie, ya itu satu perbuatan uh, mem, mem, apa, memperakui atau membolehkan kesalahan zina yang dilakukan oleh wanita itu, ya. Jadi satu sudutlah, ya jadi sebab itu ya Uma mempertikaikan pada awalnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepadanya, sesungguhnya wanita ini dah bertaubat, ya. Ya, dia telah berzina, tapi sekarang dia dah bertaubat dan dan kita maklum bahawa taubat antara kelebihan dia ialah dia akan menghapuskan apa yang telah lalu, ya kesalahan yang telah dilakukan. Seperti mana lah hadis, ya, Nabi saw mengatakan, taubat, ya jubu makablah. Taubat dia akan mengampunkan ya apa yang sebelumnya, eh, apa yang telah dia kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi ini kelebihan. Taubat. dah Dia dah taubat dah. Maksudnya, uh, tak perlu nak diungkit-ungkit lagi. Yeah? Melainkan kalau dia melibatkan hak orang lain, ada harta yang telah diambil daripada orang lain yang dizalimi, di maka itu perlu dikembalikan. Yeah, seperti mana dalam syarat-syarat taubat. Tapi, jadi wanita ini dia telah bertaubat. Dia daripada perbuatan zinanya. Bahkan kata Nabi, dia telah bertaubat dengan taubat. Yang mana kalau taubatnya Ya? keutamaan serta kelebihan uh, serta ganjaran yang diperoleh daripada taubatnya jika dibahagikan kepada 70 daripada karangan penduduk Madinah, niscaya ia akan mencukupi mereka semua ini yani besarnya ganjaran taubat yang telah uh, dikurniakan kepadanya oleh Allah SWT bahkan sampai boleh mencukup, mencukupi bagi 70 orang ya daripada kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, kemudian uh, Rasulullah mengatakan ya, uh, apakah kau mengetahui sesuatu yang lebih utama daripada sikap perempuan ini yang, yang mana kita sedia mengakui bahawa manusia semua melakukan salah silap. Jadi ini pun satu satu satu faedah yang kita boleh ambil di sini bahawa para sahabat ya secara amnya adalah manusia. Mereka bukan malaikat. Mereka juga ada melakukan. Ada kekurangan dan kelemahan. Cuma bezanya ialah apa. Tindakan yang diambil. Setelah itu. Jadi kita lihat. Sekalipun wanita ini. ya, Dia sahabat juga. Ya, sebab dia bertemu dengan Nabi. Dan dia beriman. Dan mati dan kalah beriman. Maka dia sahabat. Tapi. Dan dia terjebak dalam zina tapi itu bukan persoalannya persoalannya ialah kita lihat bagaimana taubatnya ya kata nabi taubatnya ya kalau boleh di, kalau nak di, kalau dibahagikan kepada 70 orang pun akan mencukupi mereka uh, semua jadi ini dia uh, kita, satu yang kita kena faham bahawa tak semestinya ya uh, orang itu baik maka dia tak melakukan salah silap akan ini ini mustahil Ya, ini bertentangan dengan sifat manusia itu sendiri, ya. Baik. Uh, antara faedah yang dapat kita ambil daripada hadis yang ke eh uh, berapa tadi? Hadis 23 tadi, ya. Antara faedah yang dapat kita ambil yang pertama ialah sikap seorang mukmin. Bahawasanya dia segera bertaubat. Orang mu'min, orang yang beriman Kalau dia melakukan kesalahan Maka dia akan segera kembali ke pangkal jalan Manusia semua melakukan salah silap Cuma bezanya ialah sama ada kita mengakui kesilapan kita Kesalahan kita dan sama ada kita bertaubat atau tidak Maka orang yang beriman Tidak dinafikan bahawa orang beriman pun melakukan salah silap Sebab dia manusia Itu itu tak ada, tak ada isu Isu inilah sama ada Bertaubat atau tidak Jadi sikap antara sikap orang beriman Ialah dia akan segera Kembali kepada Allah Bertaubat kepada Allah Dan sedaya upaya Membersihkan dirinya Daripada uh, kesalahan Yang telah dilakukannya Demikian juga kita lihat Ya tuan-tuan dan puan-puan, Hukuman had Ya Hukuman had sepertimana hukuman hukuman had ada beberapa ya hukuman hudud ada melibatkan beberapa kesalahan uh, yang pertama kita kata melibatkan orang murtad ya uh, melibatkan eh uh, apa zina melibatkan mencuri melibatkan apa nama uh, minum arak uh, melibatkan uh, apa nama uh, qazaf ya menuduh orang tak bersalah melakukan zina, ya. Maka ini dia kita kata kesalahan kesalahan uh, hudud, ya. Hanya kesalahan kesalahan ini sahaja yang ada hukuman yang seperti ini. Kita tambah satu lagi iaitu ya perbuatan uh, melakukan menimbulkan kekacauan, seperti mana perbuatan merompak uh, atau ya mengangkat senjata, ya melawan kaum Muslimin atau dipanggil kaum bukat. Ya, maka ini pun jatuh dalam uh, kategori uh, hudud, ya. Selain daripadanya dipanggil, ya, uh, dipanggil sebagai uh, ta'zir, ya, kesalahan ta'zir. Jadi, kalau kita perhatikan, tuan-tuan dan puan-puan, kesalahan-kesalahan hudud atau hukuman-hukuman hudud, di samping, dia bertindak sebagai pencegah. Ini, tujuan dia, jangan lupa, bukan untuk nak dilaksanakan hukuman-hukuman tu sangat. Tetapi dia lebih kepada uh, cara pen, mencegah. Mencegah orang-orang daripada melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Kesalahan zina, kesalahan murtad, kesalahan minum arah, ya, kesalahan qazab, uh, ma -ma -ma -ma uh, menjatuhkan marwah, ma -ma -ma menuduh zina ke atas oh, orang orang lain secara sebarangan. Ya. Islam nak menutup semua pintu-pintu ini. Ya, jadi Islam mengambil pendekatan mencegah daripada uh, merawat, daripada membiarkan pintu-pintu ini dibuka, uh, lalu bila orang tu ya melakukan kesalahan, ya, kemudian segera nak dijalankan hukuman atasnya. Islam bukan macam tu, Islam menutup kesalahan-kesalahan atau menutup pintu-pintu itu, mencegahnya uh, daripada mula. Tetapi kemudian andainya ada juga yang melakukan kesalahan yang jatuh dalam kategori hudud ini seperti mencuri, zina dan sebagainya, hukuman ya uh, tetap perlu dijalankan. Ya lebih-lebih lagi kalau sudah sampai ke pengetahuan penguasa. Kalau kalau uh, kesalahan itu telah dipanjangkan, telah dikemukakan kepada pemerintah, maka pemerintah tidak ada kuasa untuk nak menafikan, untuk nak memaafkan. Kerana ini hukuman hudud. Ini adalah hukuman Allah subhanahu ta'ala yang perlu dijalankan. Pemerintah tak ada budi bicara di sini. Ya, kerana dia melibatkan uh, hukuman yang Allah telah tetapkan, maka dia melibatkan hak Allah. Hak Allah yang perlu dijalankan. Ya, hukuman hat uh, tersebut. Ya, jadi pemerintah tak ada, tak ada, tak ada, tak ada apa, uh, tidak mempunyai kuasa untuk nak memaafkan, ya, orang yang melakukan zina atau mencuri, ya pemerintah tak boleh nak maafkan. Ya, kerana ni kerana ini bukan apa kita kata bukan dalam bidang kuasa dia. Jadi hukuman-hukuman had bersifat pencegah. Tapi dalam masa yang sama, ya uh, harus harus kita faham juga bahawa hukuman had ini juga bertindak untuk apa kita kata untuk nak nak menampung semula kesalahan atau menampung kekurangan yang telah berlaku akibat kesalahan yang telah dilakukan itu. Ini yani Dengan kata lain, ya, seorang yang melaku, melakukan satu kesalahan had. Mencuri misalnya. Ya, sekiranya dia bertaubat dan sekiranya tangannya dipotong. Tetapi paling tidaknya walaupun dia... Uh, walaupun tangan dia dipotong dihilang tangan dia tetapi kita kena ingat bahawa paling tidaknya hukuman telah dijalankan atasnya ia ni tidak ada apa lagi hukuman yang akan dijalankan ke atasnya di akhirat nanti sebab dia telah pun menjalani hukumannya semasa di dunia Ya, yeah? ini kalau dia uh, kita kata kalau dia dah lah. Ya, yeah? kalau dia telah uh, bertawabat yeah? Dan hukuman dah dijalankan di dunia maka ya hukuman di akhirat uh, sudah tidak ada lagi. Berbanding kalau dia melakukan kesalahan yang jatuh dalam kategori hudud dan dia berjaya mengelak dan sebagainya, ya, jangan lupa bahawa di akhirat uh, hukuman di akhirat akan menantinya. Dan di sini kita lihat kalau nak dibandingkan antara hukuman dunia dengan hukuman akhirat, kita kena faham bahawa hukuman di dunia jauh lebih ringan, jauh lebih mudah berbanding dengan hukuman uh, di akhirat. Ya, jadi ini ini ya, dua sudut yang kita boleh lihat ya, pada hukuman hudud. Ya, bersifat sebagai langkah pencegahan dan dalam masa yang sama dia bersifat untuk nak menampung kekurangan yang berlaku akibat kesalahan yang telah dilakukan oleh individu yang berkenaan. Demikian juga satu perincian dalam bab pelaksanaan hudud atas zina ya, Uh, hukuman tidak akan dijalankan atas perempuan yang berzina sekiranya dia hamil. Sebaliknya, uh, hukuman hanya akan dijalankan atasnya setelah dia uh, uh, bersalin, yeah, setelah dia melahirkan kandungan dalam perutnya. Ya, yeah. yeah, seperti mana yang jelas kita lihat dalam hadis 23 uh, ini. Kemudian seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan hadis 24. Ya. Hadis 24 daripada riwayat Ibnu Abbas dan uh, Anas bin Malik tapi dalam, dalam tulisan bahasa Arab tu ada tertinggal nama Anas ya. Tapi dalam terjemahan ada daripada Ibnu Abbas dan uh, bukan daripada Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, bukan daripada uh, Ibnu Abbas dari Anas bin Malik. Itu uh, salah. Ya, salah tulisan. Salah tulisan. Baik. Uh, dalam hadis 24 ini, Nabi SAW menjelaskan salah satu daripada sikap manusia yang tamak halubah, yang tak pernah rasa cukup. Nabi SAW menjelaskan, andainya anak Adam memiliki emas satu lembah, pastinya dia menginginkan lembah yang kedua. Lihat tengok betapa gelojohnya manusia. Eh, ini ini boleh kita kata ini masuk dalam ilmu psikologi kalau kita nak kata. Ya, yeah. ini melibatkan yeah, hal uh, spiritual, hal batin manusia yang kita lihat tak mungkin dapat di, di, dikenalpasti pasti hal-hal uh, seperti ini. Uh, Penjelasan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara ini kita kata ini ini melebihi bukan sekadar ilmu psikologi bahkan ini adalah wahyu. Yeah? Jadi uh, ya, ini jelas kalau kita kata ilmu wahyu dengan ilmu psikologi uh, beza seperti langit dan bumi. Wahyu itu pasti berbanding ilmu psikologi seperti mana ilmu-ilmu uh, yang dikaji oleh manusia lain dia adalah Uh, boleh jadi betul Boleh jadi salah Tapi bila Nabi SAW mengatakan bahawa Manusia ini Kalau dia ada satu lembah emas Niscaya dia mengharapkan lembah yang kedua Dan seterusnya Jadi kita yakin Kita kena yakin bahawa itulah dia Itulah dia realiti hakikat Sifat manusia Apa Apa, apa, apa, apa maksudnya di situ Nak kata bahawa hadis ini menjelaskan tentang Ini satu Satu Satu hakikat yang kita kena faham dan kita kena bertindak dengan sewajarnya. Penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa manusia ini takkan pernah rasa cukup dengan harta dunia. Subhanallah. Dan kadang-kadang kita tengok di sekeliling kita pun dah, dah jelas dah, ya. Tapi dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita kata uh, uh, ini ini merupakan satu kepastian, ya. Satu confirmation. Yo, ya, manusia kalau ada satu lembah emas, tuan-tuan boleh bayangkan kalau ada satu lembah emas itu itu berapa berapa berapa jumlah? Gaknya berapa ringgit? agaknya kita kata kalau satu lembah emas, kalau satu jongkong emas satu kilo pun dah, dah dah beribu ringgit. Ini kan pula satu lembah, ini kita kata dah dah sampai juta ringgit kalau bukan berbilion ringgit. Tapi kata Nabi kalau manusia ada sejuta Jutaan uh, uh, nilai jutaan uh, apa emas jutaan ringgit nilainya atau bilion jutaan uh, bilion ringgit uh, nilai dalam bentuk emas Ini secara dia mengharapkan lembah yang kedua jutaan yang seterusnya atau bilion yang seterusnya nak kata bahawa manusia ni sangat Condrong kepada dunia. Sangat gelojoh. Sangat tamak. Tak pernah rasa cukup. Ya? Jadi, itu sifat. Antara sifat yang ada dalam manusia ni. Ya, ini. Nak kata antara, antara kelemahan dia lah. Ya? Uh, mudah terpedaya dengan dunia. Mudah terpedaya dengan harta. Ya? Harta benda. Uh, betapa manusia ni suka mengumpul harta. Tapi dalam masa yang sama kita kena faham. Kenyataan Nabi SAW dalam hadis 24 ni sebagai satu bentuk celaan. Itu bukan pujian tu. Ya, Bila Nabi kata macam tu dalam hadis 24 ni, ini bukan pujian. Ya, jangan, ya. Tapi insya Allah ni jelas lah. Tapi takut ada yang salah faham. Ya? Ada yang, nanti ada, ada pula yang kata, oh ni tuntutan supaya kita kumpul sebanyak sebanyak mungkin uh, wang ringgit uh, atau emas. Bukan. Bahkan ini celaan. Sebab apa kata Nabi, dan tidak akan ada apa yang akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Mulut ni maknanya bila kita nak isi lah. Apa yang kita isi, isi, isi apa, kita isi mulut kita dengan apa? Biasanya ya dengan harta kita makan, minum dan sebagainya. Tapi nak kata ini semua tak akan pernah rasa cukup. Manusia tak akan pernah rasa cukup dengan apa harta yang ada. Dia nak lagi, dia nak lagi. ya. Tapi kata Nabi, dia tidak akan dapat penuhkan mulutnya kecuali dengan tanah. Ya? Ya, tak ada apa yang akan membuatkannya dia rasa cukup. Melainkan tak kala tanah sudah penuh dalam mulut dia. Iaitu ya, apabila dia dah mati. Yalah, bila kita dah mati, dah tak ada apa lagi dah yang kita boleh buat. Bila dah mati tak ada lagi, ya kita boleh nak nak nak, nak dapatkan duit ringgit apa dan sebagainya. Mak sebab kita waktu itu kita dah mati, ya, walaupun kita telah berpindah ke alam uh, barzakh alam yang seterusnya. Jadi ini pun satu faedah. Bahawa apa? Sifat kecenderungan kepada dunia, sifat uh, tamak halus mengumpul harta kekayaan tak pernah lekang. Nah, ini sikap ini bukan hanya ada pada orang yang muda saja, atau orang yang pertengahan umur. Bahkan sikap ini ada dalam diri manusia sepanjang hidupnya. Dan barangkali sikap ini akan terus ada dalam diri seseorang itu, walaupun ketika mana usianya sudah sudah dah dah lanjut usia. Nah, ini pun satu peringatan juga, tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita tengok di sekeliling kita pun macam tu Orang dah dah tua. Minta maaf kalau bagi kalau dia yang daripada kalangan yang mendengar yang sudah dah berumur, minta maaf. Ya, tapi ini sekadar ya peringatan untuk kita bersama. Ada sahaja berdasarkan mafum hadis ni akan ada sahaja yang kita dapati daripada kalangan manusia yang barangkali umurnya sudah lanjut, sekalipun tetapi dia masih lagi teringin untuk nak kumpulkan lagi kekayaan sekalipun barangkali kekayaan yang sedia ada sudah sudah cukup tapi manusia tidak akan tidak akan pernah rasa cukup dengan apa yang ada jadi kerana itu antara sifat antara sifat mahmudah yang dianjurkan supaya kita hiaskan diri kita dengannya ialah sifat kana'ah. sifat apa sifat kana'ah. apa tu maksud apa tu kana'ah? rasa kecukupan ya Rasa kecukupan dengan apa yang ada, ya. Jadi, dan ini yang kita lihat pada diri Rasulullah seperti mana pada diri para sahabat. Ya, mereka para sahabat, Rasulullah dan para sahabat seperti mana yang dituntut atas orang Islam. Sepatutnya kita hidup untuk akhirat, bukan hidup untuk dunia. Ya. Jadi orang yang hidup untuk akhirat, mereka akan pergunakan segala apa yang ada di dunia ini untuk manfaat di akhiratnya dan bukan dia mempergunakan apa yang ada di dunia ini untuk kehidupan dia dalam dunia ini. Jika demikian jelas itu adalah satu kerugian, ya. Uh, kerja sungguh-sungguh kumpul kekayaan tapi semata-mata untuk nak untuk nak senang-senang, untuk makan minum, beli ini beli itu, ya. Sedangkan ini semua sementara. Ya, Berapa banyak sangat yang kita boleh makan? Berapa banyak sangat pakaian yang kita boleh pakai? Berapa banyak sangat rumah yang kita boleh tinggal? Kenderaan dan sebagainya. Berapa banyak sangat? Okey. Ya? Kita, tapi kita lihat, ya, berbanding dengan Rasulullah para Sahabat mereka hidup hidup sederhana, sederhana dengan dengan sederhana yang mungkin. Bahkan Umrah ya, dalam rumah Rasulullah tak ada pun prabut, tak ada apa prabut. Bahkan makanan pun kadang-kadang tak ada dalam dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dengan para Sahabat. Ya. Jadi kalau kita bandingkan ini satu satu satu muhasabah yang kita kena ya kita kena lihat. Akikanya kalau kita bandingkan antara kehidupan kita pada hari ini dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabat, kita tidak akan dapat lari daripada mengatakan bahawa kehidupan kita pada hari ini adalah seumpama raja-raja. Kita pada hari ini hidup seperti raja, tapi pun ada saja yang masih mengeluh, ya, bapak banyak pakaian yang kita ada. Berapa banyak kemudahan, berapa banyak perkakas yang ada dalam rumah kita. Segala apa, perabot, sofa, tempat duduk, meja, segala peralatan elektronik, lampu, kipas. Sedangkan kalau dalam rumah Rasulullah ada ke semua benda-benda ni? Kita tak dapat lari daripada mengatakan, tak ada apa dalam rumah Rasulullah tu. Kadang-kadang tu kosong je. ya, yeah? uh, Barangkali langsir pun tak ada. ya. Yeah? jauh sekali daripada sofa, meja makan, ya meja tulis, rak ni tak, Pakaian, oh, subhanallah kita berapa banyak pakaian yang kita ada Pada hari ni lagilah. Dengan ada teknologi pada hari ini, kalau kita nak makan apa-apa kita boleh telefon saja, telefon atau dengan ada alat peranti, ya, kita boleh kita boleh pesan atau order. Order makanan, ya, uh, untuk dihantar, untuk delivery. Sebagai, bukankah itu hidup seperti raja? kalau raja itulah dia dia nak makan apa Wah, hari ni dia nak makan ni hari ini, esok dia nak makan tu hari ni kita semua dah boleh dah, dah dah boleh rasa macam tu ya subhanallah ya tapi tinggal lagi sama ada kita bersyukur atau tidak atau sama ada kita uh, bergulumang dengan kesenangan dan kemudahan ini semua atau kita mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan ni pada jalan uh, ketaatannya ya baik jadi apa yang dapat disimpulkan daripada hadis 24 ni tuan-tuan dan perempuan bahawa manusia akan terus prihatin untuk kejar dunia sehingga di mati. Jadi dia tidak pernah akan rasa cukup melainkan setelah ya, uh, rohnya dicabut. Kemudian poin dalam hadis 24 ni tuan-tuan dan perempuan, ia adalah bahagian akhir daripada hadis 24 ni. Kata, kata Nabi, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ya, itu point dia. Semua manusia ada, si, ada sifat condong kepada dunia. Tapi tinggal lagi apa yang bezanya? Yang bezanya lah sama ada kita kawal nafsu kita atau tidak. Sama ada kita insaf dengan uh, ketelanjuran kita atau tidak. Ini yang kata Nabi, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ini yani kalau kita ada ketelanjuran terlalai dengan dunia sibuk sampai meninggalkan kewajipan sampai meninggalkan apa yang lebih utama ya keutamaan menuntut ilmu keutamaan uh, melakukan amal jariah ya keutamaan beramal ibadah kalau kita ada tertinggal kita kalau kita tercuai dalam melaksanakan keutamaan-keutamaan uh, ini akibat lalai leka dengan dunia maka Allah menerima taubat hambanya yang bertaubat kalau kita sedarkan ke, kecuaian kita, kealpaan kita, maka wajiblah kita segera kembali kepada Allah, bertawabat kepada Allah. Dan Allah akan, berta, akan mengampuni hambanya yang, uh, yang terlalai, yang terlanjur uh, sebelum itu dengan kerana, kerana mengejar dunia dan sebagainya. Yeah? Jadi, nak kata hadis ini celaan atas mereka yang prihatin untuk kumpul harta dan prihatin untuk terus-menerus mengumpulkannya. Kerana apa? Kerana lumrahnya kalau orang yang prihatin dengan dunia, cinta dunia orang kata, ini akan mendorongnya kepada sifat bakhil. Ya, ini akan mendorongnya kepada sifat tamak, ya, tamak halubah ya ini dua sifat yang saling berkait cinta dunia disinonim dengan sifat bakhil dan tamak berbanding ya cinta akhirat sinonim dengan sifat pemurah ya dan suka uh, memberi ya dan jangan-jangan keliru tuan-tuan dan puan-puan ini sama sekali tidak bermaksud bahawa kalau kita kumpul harta itu salah ya tapi tinggal lagi untuk apa tujuan kita kumpul harta Itu poin dia Kalau kita kumpul harta semata-mata untuk kumpul harta Itu salah Tapi kalau kita kumpul harta untuk kita Gunakan pada jalan kebaikan Maka itu sebaik-baiknya Seperti mana ada saja daripada kalangan sahabat Yang kaya Seperti mana Abdul Rahman bin Auf Bahkan uh, Uthman bin Affan Dan mereka ni kaya Tapi dalam masa yang sama mereka Bersikap dermawan yeah? Jadi itu ini yang membezakan yeah? Manusia semua ada yang semua bekerja, semua mengumpul kekayaan, tetapi untuk apa kita kumpul kekayaan itu itu yang menjadi titik uh, perbezaan. Ya, yeah? baik kemudian kita lihat hadis 25 hadis yang ke 25 hadis yang terakhir dalam bab uh, kedua tentang taubat ini. Uh, hadisnya daripada Rwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, uh, baik Allah Allah yang maha suci ketawa melihat uh, dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, di mana orang yang dibunuh, ya, uh, kedudungnya masuk syurga. Yang mati syahid, orang pertama yang mati syahid, orang orang pertama yang dibunuh mati syahid, dia masuk syurga. Manakala orang yang kedua yang membunuh, dia kemudian bertaubat memeluk Islam dan setelah itu dia pun mati syahid. Lalu akhirnya dia pun turut sama masuk syurga. Ya? Apa yang dapat disimpulkan daripada hadis 25 ini, tuan-tuan dan perempuan. Yang pertama, perakuan sifat ketawa bagi Allah. Subhanallah. Dan ini merupakan antara sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyataan Nabi dalam hadis ini jelas. Ya, Allah ketawa terhadap dua orang yang yang saling berbunuhan dan tersesat. Ya. Dan semestinya kita kata sifat ketawa ini bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah. Ya. Dan kalau kita lihat Sifat ketawa bagi Allah adalah merupakan di antara sifat sifat Allah yang datang melalui as-sunnah secara khasnya. Ya, tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut tentang, tentang uh, ketawa ini. Tetapi dalam hadis. Ya, dalam hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya sahih. Tidak ada apa uh, isu. Dan kenyataan atau hakikat bahawa sifat ketawa ini hanya disebut dalam hadis, iaitu hadis 25 yang sedang kita bahaskan, di samping hadis yang lain, dan bukan dalam Al-Quran, itu tidak ada apa isu bagi kita Ahlul Sunnah wa Al-Jama'ah. Ya? Tidak semestinya dalam bab akidah, sesuatu, sesuatu kenyataan dalam akidah itu, perlu datang, dalam kedua dua Al-Quran dan As-Sunnah Al baru kita terima. Tak, tidak ada apa, tidak, ada, tidak ada yang menetapkan syarat yang sedemikian. Ya, melainkan ya, golongan yang uh, menyimpang daripada sebahagian kelompok Islam. Jadi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memadai hadisnya sahih maka kita menerimanya. Tak kira hadis itu dalam bab hukum, dalam bab, bab beramal ataupun dalam bab aqidah kepercayaan asalkan hadisnya sahih maka kewajipan kita menerima hadis itu beriman dan bertindak dengan sewajarnya berdasarkan hadis sahih itu adalah sama seperti mana kalau dia datang dalam dalam ayat al-Quran ya, dan ini ini prinsip bagi ahli sunnah al -jama ah, al al wal jamaah al-hadis hujjatun bi fi al-ahkam wal aqaid Hadis itu adalah hujah uh, be, be, be, hadis itu menjadi hujah dengan dirinya sendiri dalam bab hukum dan akidah. Hadis tak semestinya kena ada juga penyokongan dalam al-Quran, tak semestinya. Ya. Yeah? Memadai kalau hadisnya sahih, maka dia adalah hujah dalam kedua-dua akidah dan uh, hukum, yeah? hukum hakam. ya. Yeah? Dan kita tegaskan bahawa bila kita tetapkan sifat ketawa bagi Allah, tidak ada apa yang, tidak ada apa kesalahan di situ. Ya? Er, kerana kita dah, dah dah dah dah nyatakan di awal tadi. Ya? Bahawa sifat ketawa bagi Allah seperti mana sifat-sifat Allah yang lain sama sekali tidak menyerupai sifat makhluk atau sifat manusia. Dalam semua sifat-sifat Allah, tak kira apa, adalah sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah sama sekali tidak serupa dengan sifat makhluk. Ada pun mereka yang mengatakan bahawa kenyataan Nabi dalam hadis ini, Allah ketawa. Mereka ta'wil. Mereka katakan ketawa di sini maknanya reda, ya. Serta memberi balasan yang sewajarnya kepada si hamba itu. Kita kata inilah ya kecondrongan atau penyimpangan golongan ahli kalam yang mengemilih jalan menafikan sifat-sifat Allah ya akibat pemahaman mereka mem, mem, membatalkan sifat-sifat Allah ya dan dan kalau kita lihat ya uh, mereka mentakwilkan sifat ketawa ini dengan ridha serta membalas dengan pahala tapi kita dapati mereka men, me, uh, membuat takwilan yang serupa bagi sifat Allah sifat hairan bagi sifat hairan Allah kerana ini pun disebut dalam dalam nas Allah ketawa Allah hairan yeah. Allah suka demikian juga dengan Allah eh uh, eh uh, kita, kita kata inilah dia yeah. uh, Allah reda Allah hairan Allah suka dan Allah ketawa di sisi ahli kala, mereka tak mereka tafsirkan ini semua sebagai redha. Sedangkan kalau kita lihat antara redha dengan hairan ada beza. Hairan dengan uh, uh, suka ada beza. Suka dengan ketawa ini semua sifat-sifat yang berbeza. Tak dinafikan ada kaitan tapi berbeza ya. Yeah? dan bila Allah memilih atau ada bila dalam nas menyebutkan salah satu daripada sifat ini, mana mungkin kita memahaminya ya uh, dengan uh, maksud yang yang lain mana mungkin kita kata oh ini semua maknanya ridha ya kita nafikan uh, ketawa itu dengan dan kita kata ini maksudnya uh, ridha sedangkan ridha ada maksudnya dan ketawa ada uh, ada ada maksudnya tapi ini dah kita kata ini Uh, penyimpangan, ya, yeah? dan uh, perjalanan yang dipilih oleh golongan ahli kalam, jalan yang yang kita kata jalan yang berliku atau jalan yang yang uh, yang kelam, yang suram, gelap, ya, yeah? uh, uh, hanya hanya menambahkan kebingungan lebih daripada uh, kefahaman serta keyakinan, ya. Yeah? Uh, demi kerana itu kita kata prinsip ahlus sunnah. Atau prinsip salaf ya, dalam bab sifat-sifat Allah kita menetapkan suatu sifat bagi Allah yang disebut dalam ayat Quran atau hadis. Uh, uh, kita menetapkannya tanpa kita mempersoalkan bagaimana, tanpa takif, tanpa tahrif, kita tidak menyalahyangkan maksudnya, tanpa takwil, ya, uh, tanpa taatil, tanpa kita nak membatalkannya. Seperti mana tanpa tashbih, kita sama sekali tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Atau tafwid dengan kita menetapkannya sebagai kita menetapkan nafsnya, tetapi kita uh, serahkan maksudnya kepada Allah. Kita kata tak maksud gelag mak, maksud ketawur di sini jelas maksudnya. Cuma dari segi bagaimana a itu yang kita serahkan kepada Allah. Tapi dari segi maksud ketawa itu kita beriman bahawa Allah ketahu. Ia ya, kerana itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yazhak Allah ketawa. Eh, mana mungkin kita nak kata oh dia bukan tertawa tapi redha ini dan itu, ya? Ini ini jelas, ya, satu kekeliruan dan ini menyelisih jalan, ya, salaf menyelisih jalan uh, para sahabat, ya. Baik. Jadi mereka yang memilih jalan untuk nak menafikan jalan ya, mereka yang memilih jalan ta'wil, mereka faham maksud ketawa itu, tetapi mereka keliru. Mereka memahami dalam hadis Allah ketawa, mereka faham bahawa kalau kita kata Allah ketawa, maknanya Allah ketawa sama seperti manusia. Kita kata ini keliru. Ya, Mereka faham maksud ketawa. Tapi mereka faham ketawa ini dengan maksud ketawa seperti uh, manusia. Sedangkan kita maklum bahawa bila manusia ketawa dia, dia adalah ada ada maksud dia bahawa dia dalam keadaan senang hati dalam dalam keadaan ya yeah, dia jadi dia, dia dia apa dia mungkin apa uh, dia mungkin ketawa terbahak mungkin keluar sampai keluar bunyi ya yeah, uh, uh, dalam keadaan riang dalam keadaan girang tapi kita kata ini semua ke, uh, sinonim ketawa yang sinonim dengan sifat manusia. Tetapi bagi Allah, mana mungkin kita boleh, boleh tahu bagaimana keadaan Allah apabila diketahui? Ya. Ketika mana Allah tak ceritakan pun kepada kita Allah tak perincikan. Maka kita kata sepatutnya kita berdiri, eh uh, Sepatutnya kita berhenti di mana Allah berhenti. Maka Allah uh, dalam hadis Nabi sabdahkan bahawa Allah, uh, Allah ketahu, maka kita kata Allah ketahu. Tetapi bagaimana Allah ketahu? Apakah keadaan ketika mana Allah ketawa dan sebagainya. Kita kata kita, itu kita serahkan kepada Allah. Yang pasti, kita berakui dan kita tetapkan sifat ketawa itu bagi Allah seperti mana yang ditetapkan oleh Nabi SAW sendiri. Ya? Baik, demikian juga daripada hadis 25 ini. Ya? Penegasan atau penegasan. Disebutkan tentang keutamaan bertaubat. Sekalipun, sekalipun seorang itu telah melakukan satu dosa besar, seperti mana dosa besar membunuh, ya. Tapi walaupun seorang itu terjebak dalam kesalahan dosa besar, jangan sekali-kali dia rasa uh, putus asa daripada taubat. Ya, jangan sekali-kali dia rasa putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa pintu-pintu ta taubat Allah sentiasa terbuka, rahmat Allah luas bagi uh, apa juga kesalahan. Demikian juga ya dalam hadis ini penjelasan bahawa orang yang mati syahid ya mati syahid adalah merupakan di antara asbab ya melayakkan seorang itu masuk uh, syurga, ya. Kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan uh, Imam an membawakan hadis 25 ini hadis dia bawakan hadis ni dia letakkan hadis ini sebagai hadis yang terakhir dalam bab Taubat, beliau rahimahullah seperti nak memberi isyarat kepada kita semua. Supaya kita memahami andainya seseorang itu melakukan apa juga kesalahan daripada sebesar-besarnya sehingga ke, sekecil-kecilnya. Jangan sekali-kali dia, dia putus asa daripada rahmat Allah. Ya. Yeah? Itu dia dalam hadis 25 ni. Bahkan Allah ketawa. Allah ketawa daripada orang yang dibunuh dan orang yang membunuh. Ketika mana orang yang dibunuh tu dimati mati syahid, dia masuk syurga dan orang yang membunuh tu pula kesudahannya dia bertaubat dan dia pun mati syahid, akhirnya dia masuk syurga. Jadi jangan kita rasa, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah, ya. Kerana ya, rahmat Allah Uh, uh, maha apa, sangat luas. Allah maha merahmati. Ya, Sebesar-besar mana pun dosa seseorang, sebanyak mana pun dosa kita, tetapi ya rahmat Allah serta limpah kurnianya jauh lebih besar. Ya. Allah sebut dalam surah An-Najm Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya keampunan Tuhanmu luas. Sesungguhnya keampunan Allah luas. Ia tak pernah sempit dengan apa juga uh, kesalahan uh, atau dosa manusia. Ya, yeah. baik. Eh, uh, uh, tuan-tuan dan pemupuan, saya ingat kita boleh uh, berhenti di situ. Ya, yeah. cukup untuk itu pada uh, pada kali ini dan uh, kuliah uh, Riyadhus Salh ini. Saya kira tuan-tuan maklumlah, ya, di sebulan sekali. Jadi, insyaAllah kita bertemu lagi uh, uh, bulan depan, ya, mudah-mudahan jika dipanjangkan umur. Untuk kita sambung, ya, perbahasan dalam bab seterusnya. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat, ya, eh, di kaca skrin, tuan-tuan. Bab ketiga, berkenaan sabar. InsyaAllah. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita uh, berhenti di situ. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Wabihamdika syadu'alla ilah ilan tessagfiruka wa atubu ilaik.